Ekimen honen seden agusia, Achtisauek lohtu bezala, Euskal ejiko gazteria bere aniztasunean konpongide prozesu integral baten alde saretzea zen. Zentzu horretan, gazte osatzen duten eragile guziei, gazte adierazpen aman komun baten izenpetzeko deia luzatu diegu. Adierazpen hori izenpetzu dutenen artean kausitzen da Baigojiko bestako komitea elkarteko kiteden gilen txerbero. Bea guk ukandugu uh, igurida ukote gutun hori eta beraz bilkura batetan uh, leitu dugu gutun hori eta elgarren azten aipatu dugu pizkata eta um, entsatu gira jakitea ja nojados zen no oresa ja presgiren sustengatzea olako ekimen bat eta azken finantxoan dugu baietz bizki importantea zela uh, gasteak holako ekimenak egitea eta Pilararen ba, zoxean egintzen ekin nere esikidea bat maitea eta beraz, bai, e, deliberatzen dugu gure sustengo maitea Eta behar bada, urgunako ere, abenduaren bederatzen bada itzok du ahantzitzu bat pali zen? E, ez dugu raindik komitean, baina e, bako txak genustez, e, badu ideia joiteko, gero e, komitearen alde joanen giren, edo Horri aia ipatzikoa. artean kulturgire batzu ere agertzen dira. Zesenaren taldeko patxi oiak gaiten dauku aise mandutela atxik imendua. E, ba, biziki. Ez, ez dugu beste taldekidean uh, iritzi hartu ere. Imen ginen iruak uh, ilonden hastean eta ginen uh, agazten uh, gasturien bisitatzeat eta... Fai, ba. ba, ba. E, Evidentzia bat bezala izan da. Hala, artista baten e, jola e, izaiten alda ere hori, horako mesu batzuen zabaltzea? Bai, e, guk ez du hain itziten guri itzetan, mainan e, taldek egiten iten dute eta bai-bai musika izaiten alda mezu politikoak pasarazteko kanal bat eta usteetan izan du indaha eskolegian bereziki eta... Ondoko hilabeteetan hor gazete bezala, pentsatzen duzu... Doze... Ekimenetan uh, parteaktzia, uh, abenduaren bedera atziko data ere hor da. Ba, ba, ni enxaturniz juntatzia albeseen gauzta guztietan, uh, izanen da konzertu bat irailabuka eran ere, bak egilean alde, uh, eta abenduaren behatzia, bai, uh, agendan aspaldean otatia da. Ekimen hori ere, lotu zaizkie gaztetxeak, Kamila Grazien garaztaka. Uh, bai, biztan dena bat egiten dugula uh, ekimenan aldak diren uh, Gaiekin, Euskal Presoen etxeratziarekin, bereziki salbo espen legean bukaerarekin, disabertxeo politikoaren legearen bukaerarekin eta olako injustizia guzien kontra eta ara gazte asamblada gisa guretzat logikoa zen eki menojekin bat egitea aipatatu dute hemen, Euka bat e, gaztekate eta mugimendu desbedinak e, koordinatzeko sede bat bazela. zuek e, gaztetxekoakzuue hogeetan engaiatzea ere Eukat e, ermaitza la naitzzinana. E, deia deiahelgajetaratzeak antolatu ditugu ostiral, bi ostiraletan garazin eta jendea jendea mugitu da beraz... E, Oartzen gira garazin ere hortaz uh, unkitoa direla, normal, eta gazte txarrekin eginen dugun aldugun guzia uh, jendea ekimen hortaruntz uh, urbiltzeko.